Velkommen til podcasten Fremtidsfabrikken, mit navn er Lars Horsbøller Over for mig sidder han og smiler i højt humør Eske Geop. podcasten her dækker teknologier, tendenser og udfordringer i startup-miljøet Igennem øjnene af iværksættere, investorer og teknologiske eksperter Vi har ikke noget video på, og det kunne være fedt at få video på Så vi hvis der sidder nogen på. derude og har anbefalinger til hvilket kamera vi skal købe Når vi optager podcast, så meld lige ind Yeah. Men det var et sidespor Dagens episode er del 2 Af <laughs> Mas Peds, mass Peds, Mas Peter Weiby Den gode mand Fra Nordens Paris af Nordens Paris uh, Himself Vi havde glemt At der simpelthen Baronen er to. Og det er der der kommer Baghaus med Og så yes. kommer dem fakturer ud i Baghaus Altså hvis I sidder og lytter med Så smel ind med hvilken, uh, hvilken Mailadresse vi skal sende ja. fakturen på Ellers så sender vi bare til Invoice At baghavs. <laughs> Klasse episode <laughs> Vi beklager at vi ikke lige det ud og i sidste program den blev delt op i to uh, Men det gjorde den For den er simpelthen uh, Den var lige lidt for lang til en Og den er bare god Ja den er god Den er den rigtig, er rigtig god. god Der er altid højt humør og, og, Vi forventer forstedesfruen ja, Her i Det bedste køb Der, der, der, ,000 der, der 000 bliver en del røverhistorier Med Mads Peter Weiby Det må man sige Der bliver snakket om biler I, i massevis uh, Borermaskinen uh, ja. Til synlædende også vi havde faktisk, øh, og som vi også nævnte i intro auto vi havde faktisk video på, men det øh, skulle ikke lige blive til noget med at få det uploadet. Primært fordi min computer, den simpelthen er crashet i mellemtiden. Ja. Uh, så det, det, det arbejder vi på, uh, men sådan er der så meget work in progress i Fremsgesprækken. Ellers så er det jo bragt i samarbejde med... Tryfork og øh, Triforque har jo i takt med at øh, vi skyder det nye år i gang og lige før det nye år også gik i gang øh, Annonceret at de gerne vil til at køre med nogle øh, internships Det er sådan set ret fedt fordi så kan man komme ud og prøve øh, lidt af uanset om man lige er ude af gymnasiet Eller om man går på universitetet eller om man er færdig med, øh, med universitetet Noget man, man ligesom brænder for det kan både være til konferencer, det kan være, at man hjælper med at lave analyser som, øh, som analytiker, eller det kan være, at man skal udvikle noget, eller være med på at udvikle noget robotteknologi, eller sidde i noget software. Altså, der, der er sat mange muligheder. Det er en stor virksomhed, så der er masser af muligheder, men det er en stor virksomhed, som agerer som en lille virksomhed, meget agil med små teams. Det har vi og dækket i et afsnit jo mere hvis ikke jeg havde travlt med at skulle øh, drive recites, og, og jeg til gengæld... Øh, Gik på par år tilbage og jeg var under mit studie Så havde jeg helt sikkert gået ind Og søgt øh, Et internship hos Triforque Det er altså en klasse virksomhed Så, så tag det lige tag det til efterretning Gå ind forbi øh, Internship.triforque.com internship Der ligger også et link i beskrivelsen Her i episoden Det er værd at gå ind og smide en ansøgning sted og se om du kan komme igennem Ja, og hvis, hvis I gerne vil vide, hvad Tryfork præcis er for en størrelse, så hør afsnit 38 og 39, hvor vi snakker med Jørgen om, hvor, hvorfor kan en stor virksomhed nærmest være så mange små virksomheder i én virksomhed. Det er ret fedt. Og, og hvordan kan de være så nice? Ja, der er sgu god stemning. Ja, det må man bare sige. Internship.trifolk.com, og så går vi i gang med del 2 af Mads Peter vejby. Det ene er, du, du leger lidt Business Angels med mig og, mig og Aalborg. Ja, jeg er derfor bare med altså, motorcarer. Er, er du blevet bedre Nej, det er jeg ikke. Og jeg, jeg, jeg vil ikke jeg, jeg vil afvise, at det bliver det. Jeg synes bare, at uh, lige nu med, mæssig, mæsspil nu med Lykost, Ja, Løggest, ja. øh, der er rigeligt god. Altså det er det. Yes. Jeg har skud ikke. Purgare øh, øh, jeg Ja, lidt selvfølgelig. Fps. <laughs> der er masser, der er masser, ikke også. Så øh, øh. og du skal også have tid til at køre i bilen. Ja. Ja, jo, Mads, altså, jeg, jeg har jo bare måske lidt for sent opdaget, at mine børn de bliver store hurtigt ikke? Så Det kan vi jo mærke så, her altså, Når vi der bliver rigtig fra børnene en, Så er du Men vi skulle ja. hilse fra Victoria Kyrstein yes. Det er jo, også skal bare sige Det er ja. nemlig det, for ja. det er hende, der har givet os bilen <laughs> ja. no. Ej, måske, det, Så der ja. er fuld cirkel her Jeg ja, står ja, ude og det, siger, er jo, det er jo Allan Kuhns der? Det er jo det ja. En gammel superliga det er, rigtigt, det er rigtigt Så jo rigtigt. Jamen, I må egentlig hilse hende igen ja, jamen hun det er gør jeg det. så sødt der så, uh... Vi står ud hos Jan Nygaard Ude i Kastrup ja. Så siger hun Vi skal op Nå hun ja. Der er kun en vi kan genkende På den liste I skal op til Men han hedder Mads Peter Så siger hvor kender du ham fra Jamen jeg er der Jeg passer hans børn. Ja, ja. Oh, <laughs> det. Hun er, en, Jeg tror min søn Han havde et, et lille cross på hende Så ja uh, ja. ja ja Men det kan, det kan man jo så forstå Ja <laughs> Lyshåret pige for Aalborg Ja Hvad hedder det Ja så. Ja, men det er jo dejligt. Ja. Er han stadig her, eller er det kunne? Cool? Uh, jeg ved det faktisk ikke. No. Uh, jeg ved det faktisk. ikke Nå, Vi kan jo lave en efterløsning. Ja. <laughs> ja. <laughs> så er der nogen, der det er længe siden, ja, jeg har det. set ham. Så, ja. okay. Du er ikke blevet ja. business angel i hvert fald. Nej. Men, men, men jeg har dog investeret i, i uh, Michael Goranis, uh, min Media, altså Maja Aalborg Michael yes. Pown og Maj København og meget ja. Odense. Og hvorfar uh, i det. Går hvorfor Ja, det går godt for dem altså, Men det har i den her også været færdigt. en øh, syret Oplevelse <laughs> for, med, for os med øh, Ja men det er det Men, men de, de har bare øh, altså, Det har jeg faktisk rigtig godt kunne lide ved, ved Michael Jeg har jo på ingen måde været igennem det samme som ham Men jeg kunne opmærke at med gode alber Og så generelt set at man har Sådan en, en Negativ bias omkring medier ja. Og det han ligesom sagde det var bare sige at høre, vi vil lave det, Vi vil skrive om alt det der er fedt Og vi vil altid skrive positivt så skal vi ud og anmelde en restaurant, og det er lort Jamen, Så skriver vi den ikke Eller at skriver det. Ellers, så, okay. så skriver vi, hvad der er positivt Du kunne parkere lige ude foran For eksempel Og jeg synes egentlig, det var sådan var en meget fed øh, take på det Fordi nogle gange, hvis man så læser medier igennem Så står der alle mulige, og nu er han blevet øh, slået ihjel Og der er sket det, og så videre ja, er sig, okay, Hvor er det henne? Jamen det er så i langt bort i stand Jeg vil sige hvad er relevansen for mig mm. Altså jeg kan godt se at det er blevet makabert Og på den måde Og jeg har jo klikket på det så det giver læser Men sådan hvad er relevansen? Og der er, er hele konceptet jo egentlig bare bygget anderledes op siger, Hvorfor ikke bare skrive om alt det der går godt Altså de der positive nyheder positivt, positivt, positivt. Og det virker, ja. det virker for os Og han er, gør det skide godt Og det er et fedt team Og det er jo sådan ligesom også at det, det smitter bare af Og det er også øh, Altså folk vil gerne arbejde sammen med os Vi gerne arbejde for os Vi er gode til hele tiden at, at opfange små nyheder Og kan se os bliver også citeret nu Ja. Er større medier ikke også Og holder også nogle Kan man sige Pressevent sammen med sportsklub Og så videre Så, så øhm, men, men det jeg blev fanget af jamen, det var egentlig Den der positive take på det Og så lidt også at øh, Jeg vil sige at jeg sådan ligesom havde ondt af Michael Men jeg synes Jeg synes faktisk ikke Han har blevet færre behandlet øh, okay. af øh, Hvad hedder det øh, så han har en personlig hvor historie han der, han hvor før? vi ikke er helt, helt med? Jamen, altså, øh, jamen han, han blev smidt ud på røv albu og bladet. Der var han også sportsjournalist, og egentlig også en, en meget fatigere sportsjournalist. Og så var der noget råd med nogle kilder, og så øh, altså, bliver han virkelig... Øh, det skulle altså, ikke være første gang ved bladet. Nej, det er også også oh lidt, at øh, der, der er jo nok også noget sandt i det. Jeg har egentlig faktisk aldrig siden konfronteret ham med, hvad der helt konkret skete. Og gider jeg egentlig heller ikke at vide det. men, Hvem, men det er da også ligegyldigt. Hvis jeg øh, kan drive det her godt, så... Jo, jo, men altså, jeg, jeg, jeg synes bare, at, at måden, vi går på, var måske der var måske lige over stregene, Hvor, hvor, hvor problemassen af chefrektere Synes jeg er ude og, og sådan ligesom Træder nogle, på nogle led nede. Det synes jeg ikke ja. Ej, det Ej. Og, øh, der, og så tænkte jeg at det, det var sgu egentlig frisk nok Og jeg, man synes at nogle gange Så skal man også lige kaste sig ud i noget som øh, Lige træder lidt ud over en til zone. Ja. Og så tænkte jeg at det, det, det prøver jeg sgu at gøre med det her Så ser jeg, hvad der sker ja. Ja. Og så synes jeg også at det var inden for en skala Noget jeg egentlig øh, kunne overskue og, og, og tabe hvis det skulle gå helt ned Ja, ja. Det, det kan måske gå, men mediebranchen er jo ellers ikke den, der går allerbedst Men det gør det her for mig og Ølborg for... og, og resten af ja. pandangeren, ja, de også... er lidt nyere Ja, det går også det godt for Det går os. faktisk også ja. godt, ja Vi var nede ved Avisen DK i dag, det går også godt Ja, ja, ja det er jo vores vagn også øh, Ja, jamen, og, det kan det det være det, det. 3F, ikke? Nej, de er ude de er, LO, de er ude nu De er ude nu, okay, uh, ja. Så Fordi det skulle ikke opfattes som et, uh, kommunistisk foretagende Ja, så det, og det er vi jo glade for. Nå, var det, var det Morten Wagner's begrundelse, eller hvad? Øh, vi ved ikke, hvad årsagen var, men de havde 60% ejerskab Og de er ude nu Det ved vi ikke engang, vi må sige Ej, men Nej, det, vi, det, så må det, jeg klippe det ud Ja, ja, sådan vi, <laughs> Men det gør vi ikke nej, men sådan er det Vi skal nok klippe noget andet ud ja. Sådan er det Du har været over Atlanten igen Atlanten? Ja, for han var over hente den bil Ow. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Og, ja, og jeg vil bare sige, at der ja, ja. er jo skrevet positive nyheder. i Maria Olbod der er jo noget med nogle delfiner eller noget marsvin eller hvad der foregår herop. Ja, ja, Og det vi det kan det bare sige, ja. de er her, for vi så er godt. Ja, vi så er godt. Vi så er spist. Så kom det kommet. Ja, det er jo helt anderledes. Jeg har jo kontoret, så gløder over fjorden eller kan der ud over fjorden. Men jeg simpelthen nok bare kigger i sin skærm og så går der delfiner skal kigge mod ikke? Jamt de kører ud ved sejlranden Der kommer de grønne. De grønne kører ud ved seilrenen. Okay. Noget. At dem er de holde øje med så. Ja, de er populære ja. Ja, det kan selvfølgelig være, at de har flyttet sig Jeg lavede dog mærke jo, til, at der var rigtig mange både ude på ja, fjorden i dag Ja, det, det. det er også godt være. Ja, det er det, det Solen skænder altid over gode Alper Men det er rigtigt Du har været over på Camericas, Hvor de plejer at lave jobs, som bare fanden nu Ja, af ja, får det kødt over Endnu hurtigere, så, øh... end de fik den lavet Ja, så vi skal have en opdatering på det, vi ødelagde folks øre med sidst. Ja, det er jo noget med nogle biler, Fordi vi, ja. vi har jo åbenbart sikkert nok fået sat gang i noget omsætning på nogle høreapparater efter vi fik blæst dørene ja, ud. Ja, ja, det er rigtigt der, der, der øske bank der. Der, ja, ja. Der, der. Men har sønder, jeg så. har forelsket mig fuldstændig den Porsche 3656, og jeg er ikke jeg er ikke sådan til biler-elsker, meget til biler. Ja. Det siger ikke mig noget, men den der du har fået fat i, den kuffer der på. Hold Aber op, den er jeg også det ser glad for. Ud. Den er også Nej, det er fedt. den den den et eller andet, altså sådan en klassisk bil. Og det sjove er, at der kan jo, altså hvis du kommer og rundt i nye fra ej, Så kan der være folk, der har en, en holdning til det Men den der, er sku, ligesom alle, uanset om man interesserer sig for biler eller ej Så er man bare sådan Ej, den er smuk, wow. den er flot, den er smuk ja. altså, den, den, er, den kan fandme den, den kan et eller andet, ikke? Og så kan folk, det er jo den, der Dylan kørt rundt i Bare i cabriolet ja. der i Beverly Hills 90-2010 ah, wow. Var det ikke også næsten Speedster? Jo, det var Speedsteren, han kørte rundt i ej. Som er, jo, er, er fuldstændig vanvittigt dyre ja. men, øh, ej, men, men den, den har egentlig bare forelsket mig i lang tid så var der en derovre, der der over restaurerede dem. Og så, øh, jamen, så på tre år, siden bestilte jeg faktisk så en sagde, jeg vil gerne have, du restaurerer sådan en til mig yeah. Og så uh, spurgte han, jeg selv ville komme med en donor Altså en, en, ja, en bil En bil, ikke? Yeah. Men han skulle finde en, han må godt finde en for, og Så fandt han en, som egentlig var sådan rimelig fornuftig altså, og, Men ikke et barnfar altså, Han havde en, en masse bule ind under skærmene Dog, men der havde ikke været altså skadet eller skæv Og så går han en gang yeah. fra, fra scratch Og ja, så bygger den op så, Hvad, øh, hvad, hvad jeg, giver du for det første? Altså, hvad giver du for den, du finder? Øh, uh, jamen det er jo sådan en pakke uh, Jeg ved, hvad den giver ja. Altså, uh, ja, jeg kan dårligt huske dem Der er jo altså næsten på Det er er veteranplader, det er altså ikke nu, det er bestilt Der er 8 uge leveringstid oh, <laughs> så, Hold op, ja. <laughs> det kan de jo nærmest komme med på snor Kan det nok blive 12 <laughs> ja, ja, det er dog sådan, at jeg skal hente dem så, Og det er jo så det næste, der er, de der Nordpladekontorer, de så åbne op For jeg kan flore <laughs> over oh, ja. uh, okay. Nej, men uh, jamen, sådan bier, De store biler, de står i omkring En halv million kroner, når de er fulde konstrueret okay. Ja, men den falder nok ikke i værdi Nej, æh, det, det gør den ikke og, og, øh, Den er ikke billig, men den er flot Skal den ind stå i Villejene Ja, det, det tænker jeg helt klart Altså lige nu så bruger den bare sådan rimeligt som, Jeg ikke sige hverdagspil øh, Hvad har, det, de har de til at Jamen den har så gået øh, 5.000 siden af restaureringen Okay Så jeg ved ikke hvor meget den egentlig har gået nej, Altså der, der ikke var ikke servicebøger det. på dem og sådan den dengang nej. Så, øh, nej, så nu her i weekenden Skal vi ud og besøge et vennepar i LMV og øh, der har jeg banelagt at tage den Og så kommer oppakningen på taget igen Og så kører vi ned over vores okay. Og så tager jeg ikke den hurtigste vej Men den pæneste vej ja, okay. så, Ej, Det er godt så, hen over der. sumpen og det hele derude Jeg tror vi bliver på vejen okay. ja, ja, det, ja, det er nok en god idé Er der andre opdateringer på bilpakken? Nej, jeg, jeg synes egentlig at øh, jo, Jeg har jo Simon Spises øh, Lillefred, hans gamle limousine den er ved at blive færdig Den skulle egentlig have været hjemme her øh, Men den skal jeg også have hentet her, hen over sommeren Hvis jeg må rejse til Tyskland ja. Jamen, den, øh, Min datter skulle jo have været konfirmeret Som blev udsat Så hun er helt vild med at sidde Så hun vil gerne hente sig den oh, okay. uh, Alle biler hun vil kunne vælge imellem Så vil hun gerne hente i sådan en gammel Mercedes 600 fra 64 Ja, det er da klasse Den så, prøver jeg ikke forstået op jeg er øh, ikke øh, Det er sådan en ordentlig øh, Du kan bare uh, google lillefredet Og så uh, Mercedes Lillefredet. Ja uh, Simon Spies havde to Han havde lillefredet Og så Storefrede Storefrede var sådan en pullman Altså en stretch limo. Det er, vi to en ord De kan nok skrive og den, om det Og øh, den har Hvad den hedder base det? er Ja det er den, ja. og ah, den, den har uh, Janis Spies faktisk stadigvæk Nå Hun har så doneret den til uh, Teknisk Museum i uh, Helsingør Og der står stororden til den op så Og uh, men det er faktisk og æh, Ja, Storfred, jeg har jo så Lillefred det, det er så, øh, jeg købte den egentlig af Anders Kirk For, jamen, det er snart fem år siden så. Der er fuld cirkel igen ja. Ham skal vi have fat i ja. Anders Kirk, han har mange biler Ja, jamen, han, har Men så, det er, og han er også øh, stifter Mike Garage ja, ja. Du, du fløj ned på råden, en jo, jo, jeg var lige nede og besøgte ham i i coronakrisen her, så, øh, Han har det altid fedt jo Han har lige renoveret den ambassade derovre Ja. Ambaseret for, for en Ja for Fond Scholtens Gamle ambassade Eller hvordan Ja noget af den stil ja, i København ja. Et eller andet Så uh, nej men det er jo Alt smukke ejendom man har Så vi, vi er jo lige nede Med mig og min søn Og så lige siger hej Og så ja uh, yeah. Han har også købt Den nye Suzuki Jimny Ja den var han faktisk Meget imponeret over det, ja. Jeg synes faktisk at man, man får meget Value for money Det snakkede vi om sidste gang Og det var egentlig sådan noget Han sagde til at Den, den synes jeg virkelig Man fik value for money Den ja. var jeg tror 1200 kilo Eller sådan noget Så var egentlig Ja han kom meget godt omkring i den. Ja. Så, uh, Altså, jeg synes faktisk, den er fed Så ja. øhm, Den er hvad, så det var også meget svart for fattig Er den det? Ja, at, du altså, køber brugt, tror jeg nu Men hvis du skal den for ny, så tror jeg ikke, den er helt nemt nej, De, ja, de kører synes, over det hele i København Jeg ja, synes også, går de har det godt jeg synes, det er et fedt, fed produkt ja. så, øh, Nej, det var det var super hyggeligt at, Vi falder lige nede i ultraletten, min søn og jeg Og så hentede han os ud ved flyvepladsen ja. Sammen med Pippi Ja, hans rohøjet Ja så, hørt, så hvad var det vi okay. jo, nu kan jeg glemme at vi kunne tage at om. Jo, Det var Lillefrede der ikke? Ja, ja jo. <laughs> og, men nu skal vi prøve at høre her Det var jo verdens mest Teknologiske bil dengang Den har jo automatisk bagklap Automatiske ruder, soltag og sæder osv og, og så tænker jeg, ja ja Der har alle biler der, jamen det har de også Men de har det på elmotor Men det kunne man ikke få dengang Så de lavede det på hydraulik Så der er jo noget der ligner en 12-14 bar Tryk i de tynde hydraulikslanger Der kører ud til ruderhejsen og til sæderne og til bagsmækken <laughs> Så man skal altså ikke lige være sjov Og så lige rulle ned og så lige sætte Kammeraten sætter fingeren ud og så ruller man op Så får du altså lige sådan en 12 <laughs> bar Der presser roden op så, øhm, Ja det, det kan man nok få lov at prøve i fingrene <laughs> men, har, du, men, ja. har, du, har du skilt dig af med noget så? Øh, øh, nej øh, den, den er faktisk øh, stadigvæk til salg øh, Jeg synes at vi har gjort sådan super aktivt For at komme af med den Men ja, den kan, kan være nu, købes ja. Lige pludselig så vores lytter skriver. Ja. Ja. Nej, men øh, det har jeg ikke været super god til så, øhm, men, øh, men jeg skal faktisk i gang med en øh, vil sige oprydningsproces men, men på et eller andet tidspunkt Så bliver jeg færdig med at bygge det her nye hus Så, så skal ja. vi finde ud af, hvorfor mobilen vi skal hen og stå ja. Kan jeg reagere til, ja. Den den ryger ikke? Den ryger ikke, Nej, det er min yndlingsbil Og ja. så øhm, ja, Der vil jeg måske gerne have noget, noget nyt til Jeg har altid haft drømmer på sådan en Speedster En øh, 366 Speedster ja. Og så sagde jeg faktisk også helt vildt med sådan en folkvogn øh, bruge cabriolet så ja, øh, de er gamle ja de er gamle ja, ja. så men der er de ikke pengene ja, så med men, men omvendt så er der også grænser for meget vi kan indtage så jeg vil lige de prøve det er der og, og, i hvert fald på privat men hvad der er jo også noget med noget octane 8 ja. oh, altså jeg der er jo ikke nogen grænse så skal du ikke til at rydde op nej det er rigtigt er rigtigt men ja, i hvert fald væk her Ja, men vi havde var jo en syv gutter, der var gået sammen om at lave sådan et bilhus i Aalborg, og så egentlig også bygget et højhus, hvor vi egentlig så ville finansiere det her bilhus med de penge, vi så kunne få for de lejligheder, vi skulle sælge dernede. Uh, det er dog ikke helt så let, for der er industri dernede, og vi kan ikke få lov at bygge de 108 meter, vi gerne ville. Åh, oh, det er også meget, uh, Jo, men når det så er sagt, så uh, vil jeg så sige, at der er faktisk også bygget for meget i Aalborg. Det ja, må man sige Det har vi og, jo konstateret øh, Altså der er at kigge på legemarkedet, Så er der øh, tilbud på øh, tre måneder gratis husleje Og ingen det på hus -hus, yes. sige, Og sådan en ting Men prøv her Det skal vi jo bare være glade for Det betyder bare at markedet virker ja, Fordi er, at, at, at priserne går ned nu ja. Fordi at, øh, at der er, ja, der er udbud, udbud End der er efterspørgsel det er jo det modsatte i København hvor man, hvad man holder igen Med at give byggesilladelserne ja. Og så sker der bare det at Når så efterspørgselen er der Så stiger øh, prisen bare helt uhørt og op får du fede boliger til en meget fornuftig penge Ja, det gør man Så øhm, det er, hvad hedder det øhm, så, så, så på den måde har vi heller ikke så, så travlt med det Men, men vi skal da se at finde ud af, hvad der skal ske med det Om øh, der var nogle forureningskrav Omkring at det var en øh, industrizon, som skulle laves om til en Hvor, uh, hvor er det henad? Jamen det er lige tak, på siden af, hvor vi har kontorspillet nu faktisk Okay, så det er et, så det er jo ude på østsiden af på øst. Altså ud af Østerhavn er bare lige øh, nabegrunden faktisk Nabbegrunden er sådan noget der hedder Essex Waterfront okay. øh, Som er nogle oh, to gule øh. ja, Det var dengang der var det Essex ejendomsselskab jo oh, ja. Jeg tror også det hedder Essex Arena i Randers Det var ham Halvvården tror jeg han hed ja. Så øhm, Stor Nå. Men Det kan ja. være der kommer det er på et tidspunkt eller Ja desværre kan jeg ikke øh, sige Men altså øh, worst case, jamen så, øh, så må I jo <laughs> Ja altså øh, ja. Så finder vi nok på en anden spændende det er Jamen. jeg ikke i tvivl om, at du nok skal finde på Vi har jo nogle standardspørgsmål ja. Og de er jo ændret sig lidt Okay Ikke det hele Så spørgsmålet er, om vi ikke lige skal starte med noget, du har fået før Og det er en bog En bog En bog En bog En, en bog, bog, du kan, kan anbefale Hvis du får læst noget Jamen, hvad, hvad, hvad? Det er helt pinligt det her Men, men uh, jeg fik en bog på 870 sider Det er jo der, der hedder Idioten indreng. Okay. <laughs> Æh, og den var anbefalet Albert Einstein Og jeg fik der en god øh, ven øh, Martin Mølholm Og nu er jeg kommet til side 300 ja. Æh, Og jeg besluttede mig for At jeg plejer egentlig at tvinge mig selv til at læse en bog om året, Men det er da med at være så tør og så langt en ja, bog den er der fedt, Og, meget og jeg er endnu ikke Kommet til et punkt Hvor jeg sådan ligesom er blevet så meget bid af den, at nu skal jeg bare have mere af den. Nej, nej. Så det er sådan en virkelig tvangs. 300 sider ind, så har du altså skidt den chance. <laughs> det må man ja, sige Nu begynder der at ske lidt i den, men. men Hvad handler ja, det om? Ja, ja men det er sådan en masse fraktioner og små, om en, en, en russisk fyrste, der kommer til en by, og så får han arv, og så vil han gerne gifte sig, og så er der lidt med sådan et uh, spil om, hvem der egentlig er, hvem der er, egentlig hvem, agtigt. Men det er sådan lidt, der er lidt pop -fiction over den måden, den er bygget op, så jeg bilder mig selv ind, at når jeg kommer til slutningen, så, så, yes, så sker der noget. Ja. Øhm, men, men jeg har sgu ikke. Øh, nu igen. Jeg har sørme ikke. Jeg har ikke læst en bog. Jeg øh, så har jeg læst helt vildt meget teori. Ja, og okay. ja, det er det basiske proces, at jeg har læst om, om uh, retina, og rods and cones og årets opbygninger, jeg har læst om uh, uh, okklusioner og koldfronter. Og, Æh, hvad hedder det Der går jo ikke længere du øh, står over her så jamen det, det har, har jeg fuldstændig i skyer på jeg kan ikke se der er nogle svage stratiformer skyer herude på himlen her ikke også jo, ja. det er nok det hvad man kalder for skattert men hvad hedder det <laughs> jamen altså øh, sådan nogle ting har jeg har jeg læst rigtig meget om her så det har været faglitteratur her på det seneste og så øh, ja ja det er så for okay, det så... sidste år var kontraktslæsning i forbindelse med, med handlen der okay. så jeg kan ikke øh, faktisk øh, ja det nej, bliver det er, idioten og Pilot Ja det er det, det ja. jeg har læst dig, Men du spurgte hvad jeg skulle anbefale altså, jeg har jo læst nogle bøger tidligere Jeg læste en bog Da Nielsen hedder Sorte Svin Det, det, var det kan fantastisk. jeg Og det er så også fordi Der er så mange ting i Forholdborg Og du ved at man kan huske De der episoder Der ligesom giver sådan et uh, Genklang ikke? Som giver uh, mening om det Så læste jeg en bog Om Simon Spies, Som jeg faktisk også synes Var meget spændende og derfor har du kørt den øh, lille? Ikke, måske jeg har jeg altid været sådan lidt fascineret af ham Jeg er også, øh, kan man sige, ja, ældre end jeg ikke? Så jeg kan også sådan lidt huske ham fra da jeg var barn øh, med, at han blev gift med Janis Bies Og et hele det hele der med den her Essentriske rig ikke som kunne gøre hvad han ville Og alle folk de mere eller mindre forgudt ham men, men han var, øh, var meget speciel og, øh, og jeg ved ikke rigtigt Jeg tror ikke jeg kom til at holde mere af ham Efter at have læst bogen, fordi han var også en, en psykopat Og han var ikke god ved folk Altså han, han brugte folk Ja. Øh, også med dem ud, når han var færdig med dem øhm, og, men, men, men på en eller anden måde Så er der stadigvæk noget fascinerende over ham, Og det kan man sige, det samme er også med, med, med Hitler ikke? Altså, Jeg tror, det var det sidste år eller i år Hvor at, at de udgav Mein Kampf Og den veststillende bog i Tyskland ikke? Okay. Jamen, Han er jo så, meget populær øh, i Sydamerika Kan jeg fortælle Ja, det, er ja, det ved det så ikke øh, Ej, der er ingen grænser han, han står ude i vinduerne af hver bog for ham Når du går forbi, godt og vel okay. Det er Nå, helt vildt ja om Vi skal til vi skal et, der er lidt mere håndgribeligt Fordi ja. der, er, der er nogle telefoner herinde i rummet Så den bedste app, Mads ja, Det er ikke helt klart, at det er park-park-app Ja, der er ingen ja men hvis du ikke kan sige park-park Den går ikke ja, for det, jeg, jeg, jeg er stor fan af Instagram det gang er også den foto tror jeg Ja, Snapchat. Ja. ja Men, den, men, men det er, jeg tror, at det er igen Fordi at Instagram er måske også lidt det, som mig og Aalborg Det er sådan lidt Folkeglade Ja Yeah. Og så kan du sige sige, ja, at de suger maven ind Og de har taget billeder Ja, det er også rigtigt Men altså det, det kan du selv sortere Eben, i Men, men, ja. øh, men, men jeg, jeg, jeg bruger det så meget til øh, Jeg elsker motorcykler ikke? og biler Så følger jeg nogle af dem Så følger jeg nogle rigtig dygtige fotografer Også naturfotografer ja. Der er faktisk masse Peter Iversen Foto, tror jeg han hedder Som tager nogle fantastiske naturbilleder Det, det synes jeg er super fedt at se Og så er der nogle gange Facebook Og jeg gider ikke høre At de der... Øh, Folk er rast <laughs> ja, Så deler de Så er svin Og så er han for dum og Ja okay. der er meget raseri der Ja det, det, det er sådan som ligesom, At man bliver næsten i dårlig humør at gå derinde Så synes jeg bare at Instagram Det er sådan lidt, øh, lidt, lidt Det er sådan lidt valleglad øh, Ja men det er sådan meget fedt Så kommer der Godt uh, ja. uh, uh, Gentleman with style Så kan jeg godt lide at sidde og kigge jamen, Det er der meget fedt skivord Han er på ja. Lad stil eller et eller andet ikke? Så yeah. Ja Om du kommer også i, i laderjakken i dag Jamen det er så fordi jeg kommer på motorcykel i dag Ja Ja, ja, ja to Helt så, spændt om ja. Solbrun Ja, ja men det er jo, det er hedder det. Ja, ja. <laughs> det var siddet ud af arbejde, ikke? Altså, jo. det har jeg været godt, Hvad har jeg lige siden med Frederiksen til vores hjem. Ja, og det er jo dejligt. Ja. Ja, den, det. det det var den tørreste periode længe i Danmark. Det, det, jeg har ikke været her, så det skal jeg ikke på sig. Han Hvor var, du var, du var i Barcelona. Jeg bor i Barcelona. Nå. så jeg, så jeg, jeg var har det ind til dage da jeg hørte mig. Ja, og han har testet negativt, det ja. og Så du kan være helt roligt om. Oh, oh, oh. Ja. <laughs> Vi har to, to spørgsmål tilbage, det ene er nyt. Det andet har du fået før. Og det var har faktisk tre. Ja, men det er fordi, det er en bonus til. Det, det kommer også det på det ja. Det er bedste at købe til 100.000 kroner. Sidste det... gang, der var det vist et par bukser fra Shaping New tomorrow. Jamen, det er det, er de faktisk kommenterede på, at jeg har sagt. Nå. Øhm, er det bedste at købe til 100.000 kroner? Ja, hvad, skal, hvad skal det være her? Ja oh, yeah. Ja. Yeah. Fordi man, kan, kan, man kan få meget herop i det nordjyske For 100.000 kroner Der har vi fundet ud af bagerbrød Der kan du selvfølgelig få meget 10 rundstykker og to 4 gange, 4 gange. 4 for 50 Det er bare ja, vigtigt Kan du fandme ikke i København <laughs> Jamen det, jeg, jeg, jeg, jeg synes faktisk ikke rigtigt At, at det lyder helt åndssvært Men jeg har faktisk ikke rigtig sjovet uh, I rigtig lang tid så det her Jeg har været skidt for økonomien her um, Ja bilen har du købt udenlands udenland så. Ja ja det er, det, er, det er rent skidt det Uu, her. For bedst at 100.000 er, er sådan en ting man sådan ligesom skal skal kunne sige på beholde og have og sådan noget ting ja, det, der, man er, der er der oplevelse på den uh, kamerakastur jeg havde der Der har du købt noget for 800.000 kroner Jeg, jeg tror uh, jeg tror simpelthen ikke jeg købte en, en skid anden Måske en t-shirt eller sådan noget derovre Nå, Og så okay. en eller anden drømmefanger hos en, en Navajo reservat Jamen den har nok ikke hjulpet mig Så, det hele øh, hele. Øh, nej, Så det, det, håber det, det tror jeg håber du ikke laver sådan en som ligesom Frankke film Ja, der, har. Der har du en i havde, fødselsdagsgave Jamen øh, han fik sådan en øh, en en JBL eh øh, sådan og en, så en boombox ja du ved ikke så han kan få peste øh, lyd for peste og øh. og så fik han Det var ja, heller ikke lang tid før han skal til Olsmå karneval. Åh 6 ja. år. Ja, ja, nej, det starter tidligt. Ja. Nej, men, det det er jo så kan snakke ham om at han gerne havde den her soundboxen stor af dem. Altså men hvis kan vi nok. Hvis <laughs> jeg hvem skal se løften for der. Ja. Jamen, han men ikke, han kan, tænke kan tænke få sådan en han kan spænde på. Ryk. han ikke løfte? Han er 12 år gammel. Ja, men hvad vil der bag? Og han får der rygskider? Ja. Ej, fordi <laughs> så falder han ned på den før han rammer jorden. Øh, men nej, men, øh, ja. Ja, men nu nu nu, altså det ved jeg ikke. Øh, Nå, men, så, øh, nej, så får du frit spil. Du får frit spil. køb. Er det er det, flyveren, er det bilen, eller flyveren? det er jo sådan et ære. Per og, og æbler ikke altså, og, Øhm, du har jo ikke nogen båd Nej, der er jo to gode dage i en båd af hans liv Den da han køber den, og den der han sælger den Ja, jeg ved ikke om han vil tage tabet, når han sælger den <laughs> Jeg tror bare, han er glad for at komme af med den Han vil så også dyrlig ind med um, Ja, det er den <laughs> Det kan vi nok spørge Lars Tøder om det er Ja, jeg har jo set billede af den Den, den, den ser velvoksende ud ja, ja, altså, den, øh, den, Eller øh. Anders Kirk, han må også vide, hvad det koster at holde båd Ja, det er rigtigt Det uh, <laughs> er det, det, Præcis, det. han har Nå, men uh, noget til under tusind kroner, som har givet mig værdi Okay, nu, nu ved du hvad Nu ved jeg, hvad jeg vil sige Jeg elsker jo Bauhaus Og øh, da vi flyttede ind her jo, ikke? Der købte jeg øh, sådan en øh, Skal vi jer den her bagefter? Ja, det er jeg, jeg, ja, vi hente Jamen altså det, jeg har hentet her, det er en værktøjskasse Jeg har også en nede i Spanien fra... Øh Vicent, som jeg købt i Bauhaus. Og prøv at se, den, her, den er simpelthen fantastisk. Den, her. <laughs> den, her, den er tung, den, er den ikke? Ja, den er sådan lidt tung, ikke? Altså, oh, der, den er fed, der, der er sådan den er. Uh, der kan det gå og den. Det er ikke... Den er ikke så hård, som man tror. Når nu I skal lave handyman work, ikke? Det er ikke, yes. ikke? ikke yes. støbejern, men den er. Hold er den jo alt her, ikke? Altså, der er jo en sav, der er bits her, ikke? Også der til små, <laughs> øh, fin skruetærk, en, en hobbykniv. Der er så lige en, jeg glemte at lægge en skruetræk på plads. Det er i orden, det bliver jeg sagt. Ja, det bliver Fast nøgler, ombrakonøgle, ikke også? Topnøgle sæt, en hammer, en røretang, en knivtang, den værre det Kan man få det her. for 1000 kroner? Det kan man faktisk godt, og det, det, jeg mener, det er 859. Og det er, er, øhm, er slagtilbud. Ja, jeg tror faktisk det er bare vejledende, det er vejledende pris på det. den. Det er, men, men, men jeg synes det her det er helt fantastisk, fordi når man nu skal lave et eller andet, så tager man bare den her med, og så ved man bare det er alt ja. I stedet for at man lige tænker men man. der er der man, ikke noget bordmaskine noget. Nej, Der er ikke bordmaskine, den har jeg så på siden af Men altså der er jo så, øh, kan du sige Du kan jo så bare gøre det med håndkraft her ikke? Og så jo. sætte øh, bitsene her i Og så sætte den i skrælden, så kan du også Ja, så kan du fandme ikke? dreje Slavbomaskinen skal du så lige tænke dig til, godt nok men, men ellers, det her, det synes jeg jo simpelthen øh, Er så fantastisk Og vi har også en øh, øh, i sommerhuset Den jeg har derhjemme Det er sådan en værktøjskasse. Du ved Jeg har stykket sammen Over mange år Ja Og så hver gang med ja, Så tager man de det op Man tror man skal bruge Og så ej, jeg skulle også have brugt det Og så mangler man det Men her Så tager man bare fat i den her ikke også Og så jo. Og så er man kørende Så det, det er jo egentlig under 1000 kroner Jeg ved ikke hvorfor jeg skulle tænke så længe over det, det, når, det er, når, når det er så åbent Det passer perfekt til alvor 90% <laughs> ja. af dem er mænd så, Jeg ja, så ja, er, så så, ja, så er sådan en rigtig, rigtig øh, baghavs bag. ja, ja, ja. Der må vi have fat i ind for baghavs ja. <laughs> så, så når om, vi kan vi... få nogle penge For den reklame måske ja. Det sidste todelte spørgsmål Som er helt nyt og nemt ja. at svare på Det første det er din livret Og det andet det er Hvor kører man godt målt til mad til under 200 kroner Passende ud Altså min livrer, det, det er faktisk lasagne. Yes. Lasagne så, øh, det har vi fået i dag. Ja, ja. ja det har jeg faktisk også fået i dag. Nå, så de fik fik kan se i Sega så, <laughs> så så så, så øh. ja. Og, og øh, hvor kan I få godt til 200 kroner per mand? Ja, det kan du få meget for. Det ja, altså hvad der er så der der i Jensens bofhus. Altså I kan <laughs> også gå på flammen. <laughs> det er rigtigt Hvad det Det er det for spørgsmål. Jamen, det er også rigtigt. Men det var fordi, vi har jo bidt mærke i. Det er nogle år tilbage, ja. måske. Men en 13-års bryllupsdag. Med kronen. Ja. Forstadsfrågen. Som ja. du kalder hende. Ja. Hun røg en tur på Jens. Hvad synes hun ja. om sådan en Jensens bøfhus på bryllupsdag? Jamen, jeg tror da bare, hun er glad for, at hun blev inviteret ud. Nå det er sgu dejligt. <laughs> Laver du tit mad derhjemme så? Æh, nej, og nogle gange så gør jeg faktisk Det kan faktisk være, jeg skal gøre i aften for nu, nu det er jo, nu, det er jo faktisk Det er grillværd Det er jo det er fredag Ja, men jeg tror, jeg faktisk Fredag, <sistisk> det er da ondt så er det. Jamen, der er hele i morgen Nå, det er, er heldig ja. Det er der er nogen, der synes okay. ja. Råd, Så så det er jo Så jeg, jeg kan faktisk lave en ganske habil risotto Okay, Råd. det, det ja, kræver altså lidt Ja, ja, ja Men det er fordi, at gastrumand er jo med Ejer i Maja Aalborgs og de okay, gav mig sådan en, en fornem kogebog der Og der var egentlig, der havde en hytte, der hedder Mads der har lavet sådan en fin ret den, den har jeg lært mig at lave okay. Så nu kan, ja. lave, nu kan jeg lave spaghetti ketchup Spaghetti carbonate, spaghetti kødsovs <laughs> Og risotto Okay, du kan også der en bøft Ja det kan fundet. jeg også, ja, jeg kan i hvert fald tage tid på den Mens Rasmus ja. han, så han øh, vinder den Ja ja, ja. ja. Okay. Okay. det er jo godt yeah. Og jeg skal øh, ikke komme her Og så har vi en bonus, så har vi en bonus ja. og, og den den kommer jo lige til dig Du er en mand der har prøvet Godt at vælge det hele Arh. Ja, arh. Jamen, og så må vi jo så høre, hvad ja, det er, ja, du skal ja. lave For ja. hvad er det så, der er tilbage på den bucket list? For nu sagde du selv, nej, det har jeg ikke ja, nej, nej, men øh, jeg, jeg vil faktisk rigtig gerne prøve Og øh, jeg, jeg kan også tænke mig at prøve at flyve til Østen selv Jeg kan okay. også tænke mig at prøve at flyve rundt i Afrika Og så vil jeg faktisk gerne til okay. USA og Kanada Og øh, jeg har en drøm om, at jeg vil flyve over azorerne hjem Det er sådan en meget lille øgruppe. man skal ramme rigtigt, når man flyver derhen okay, yeah. Det er trælt til så, øh, så er der ikke så mange steder at lande Øh, så, så det vil jeg gerne prøve Og så, øh, så vi faktisk. Øh, jeg vil gerne ned at se Petra i Jordan Det er øh, fedt Ja, men problemet er bare At der er skidt meget krig i området og, mm, Nej, øh, det er øh, jo lige øh, helt sikkert i Jordan Du kan bare tage afsted Du har lige været der ja, for to ja, måneder ja, siden Ja, men, men, men du skal jo lige finde ud af Fordi det er noget med, Hvis du flyver gennem Israel Skal du det skal du ja. yes, yes, ind, yes. Øh, hvis du og komme ind i Jordan Skal du så flyve videre fra jamen, de er ikke Jordan Og du har været i Israel Så kan du ikke få lov at komme til Dubai bagefter Du kan ikke, nej så snart du har været enig, Men det kan du sagtens det kan du. Problemet er bare At når du flyver ud af Israel De giver dig ikke stempler i længere I Israel Og du kan få to bas Jamen de, Æ, men Æ, men folk, de, de stemler dig slet Nå. ikke Men problemet er jo At når du skal flyve ud af Israel Så skal du så flyve Næsten til Europa For du kan flyve til nogle her ja, lande mig, omkring mig, ja. Men altså det er ingen problem Du flyver direkte ja, til Jordan ja. Jeg kender en ja, irakisk pige dernede Hun var helt Mærkeligt, hun ja. kom bare hentet og så kørte hun også bare rundt. Det var fulst seconds. Så du Nå. går bare til Ja, Nej, men det ville vi gerne i hvert fald, men der er jo lige lidt omkring, hvis vi synes skal flyve ind Nordfra, for min plan var jo ind i flyve til Bulgarien, så flyve omkring Tyrkiet og så ned, men så kommer vi omkring Syrien. Og, ja, hvad hedder det? Det er og, nok det, nok det, nok et de kuldsområde, ja. og det bliver sådan oh, Jeg fløj til Cairo og, og så ind til ham og, og. Jamen, han vil flyve selv, Lars. Ja. Så du flyve til Cairo, men det kan det kan være, hvis jeg kan undgå det, så vil det være bedre. Men altså det kan, men det er jo bare altså det kan være en mulighed, at vi bliver nødt til at flyve til Cairo Og så flyve nedenom mm, Lige præcis Æ, men, det... men kunne vi undgå det så at flyve direkte, så ville vi det gerne det Men på den anden side, så kommer I jo så tæt på gas At det skulle snart det værste De skyder som bare pokker De skyder også, da jeg var i Tel Aviv Så begyndte de at sende, yeah, sende men, steder Altså de skyder selvfølgelig mod Israel eller ikke mod Jo, I men, men, men, men øh, Altså det er på, siger ikke så nervøs for, fordi det er sådan lavere og kan man sige teknologisk våben, de har hvor det er. Du kan sige både ja, i i Syrien og kutterne har jo hvad hedder det, langdrekkende ja, altså, og ja, sådan Hvis du ikke lige lytter på den frekvens, de ville have, du skulle lytte på, og så er de jo ikke plaget for at pille ned. <laughs> så. I Alaska, der skyder de ikke nogen ned, Og det er også den i USA med allerflest piloter per indbygger. De flyver som morgen, og jeg har været på roadtrip. Jamen det bliver ikke. der så også, også uh, næsten nødt til jo. Ja, ja, så, det, det, du kommer fandme ikke langt, hvis du ikke flyver. Nej, men det var, der ja, er jo ikke det, så meget offentlig transport. Det er et søjt af en jeg har, ikke? Okay. Og så, så er det meget med at flyve? Øh, jamen det, det synes jeg, fordi jeg, jeg synes, at jeg, jeg fløger rundt i USA, der var over hente flyverne, og hente det er bare en helt anden kontur derover. og det, det er bare så et Så sidder op oppe i Daytona og en pøf, og så siger jeg, hvad skal vi lave det om? Så flyver vi til Key West, og så flyver vi til Key West, blandt ja. andet dernede, og Ja, og det er også bare det der med at da vi flyver fra, fra Miami til, til Maine Altså det er jo sådan hele, altså hele østkysten Vi har sådan set her lang Vi flyver ind over New York Og kan se den ganske tydelige Se JFK Ah, det var vildt var det ikke? Jo og det der var inden vildt Det er at Da vi så kaldte op på radioen Så er der fandme en dansk pilot Der ligger og skal ind eller andet i JFK Som kender øh, ham vi flyver sammen med. Og, Så han kaldte simpelthen op i radioen Der er en og siger Bjarne er det dig? Det er jo ja, op der er jo. Det er lidt smart. Det er dansk over det hele. Det var faktisk meget skæld. Det er, så, er faktisk en ja. Der er altid en dansker, der laver et, et eller, eller, eller andet sted. Verden er også blevet mindre. Ikke? Det kan vi også må set nu her med corona ikke? Så går uh, godt og ondt. Så. Okay, så det er noget med oplevelsesmæssigt, så er det en masse flyvning. Har du noget tilbage, sådan erhvervsmæssigt mål. Ja, jamen, altså, det er det samme som jeg, tror, jeg sagde sidste gang altså, Jeg, jeg vil rigtig, rigtig gerne være med på den rejse I Sego der hedder og, og få det til at blive internationalt Og også en international succes Fordi nu har vi en licens og vi har åbnet op Og vi har taget nogle kunder ind og så videre Men, men altså, det skal også også bygges op til at være Noget som, som, som er så stort Og at, at, at det ligesom også bidrager Altså seriøst positivt til forretningen mm. At det ikke bare er, er, er sådan at vi kan skrive Med sitkortet kort. Ja. Internationalist. Uh, Høbenhegen, Stockholm. <laughs> ja, ja, vi, har, vi har to sundhedsfærer. <laughs> ja, ja, ja. Det okay. ja, der og mange der. Ja, vi har kontor i otte lande. Uh, så så er der de har en to medarbejdere medarbejder i Viborg. Ingen ja. ja. arbejder hjemmefra et eller ja, så, så det må jo gerne være sådan ligesom, at, at der er noget noget. Ja, substans. I ja, substans i det præcis. Okay. Og med så. det så tror jeg, vi må sige tak, fordi vi vi kom forbi mass. Ja, men for tak fordi vi gik der og, og, og kig forbi her. Ja. Det var del to. Med højt humør med Mads Peter Weiby, tak fordi I har lyttet med her til. Det er vi glade ved, hvis du tænker, at der er andre i dit netværk, vennegruppe, familie, som også skulle lytte til både del 1 og del 2 af den her episode med Mads Peter Weiby. Så tag linket, tag et screenshot, et eller andet. Send, send, send, send, send. send sted afsted ja, ja, Vi kan ikke sige det nok gange øhm, Vi vil gerne have flere lytter Og vi håber jo også at I synes det er fedt at lytte med Og hvis I ikke synes det er fedt og I alligevel lytter med Så giv gerne lige os med lidt <laughs> på Hvad der så kunne gøre det ret fedt øhm, Og igen hvis I gerne vil have video på øh, Altså Lars og jeg har ikke noget imod Se os selv det har været vant til længe Men øh, hvis I gerne vil have video på Så meld os ind og meld ind med noget udstyr Vi skal have fat i Fordi vi kan sådan set sagtens optage med video øh, Så længe det ikke er online Ellers bliver det en lille smule kedeligt øh, Men det vil vi i hvert fald gerne prøve at gøre lidt mere for ja. det, vil være, det vil være klasse også Det og, har øh, Jørgen faktisk også efterspurgt Det har Jørgen Larsen fra Trifog Nemlig også efterspurgt At vi gør noget mere i Så det vil vi gerne Så hvis jeg har forslag Så meld ind på den front og ellers så skal det selvfølgelig siges, at podcasten er øh, sponsoreret af Trifork, som i øjeblikket har gjort det muligt, at man kan søge ind som intern på diverse ting, både som programmer til event, marketing, analyse, business analyst positions, alle mulige ting. Så gå ind forbi internship.trifork.com, internship.trifork.com, hvis det skal være på den danske måde. Baggrunden kommer så ikke så nøje, hvad du har læst eller studeret, men hvis du gør det godt, og du er sulten og har lyst til at komme ud og prøve noget fedt og, øh, og få, få masser af ansvar, så skal du sku smide en ansøgning. Ja. Hvis, hvis du mener, Der er ikke nogen deadline, kan hvis, vi sige. Hvis du mener, du er skarp, hvis du mener, du kan noget, så du har, mener, du har noget at byde på, så gå ind og ansøg. Det ja. try for. Så kan du i hvert fald bidrage med noget godt. Ja. Håber vi. Og øh, med det... Så vil vi ellers bare slutte af med, som vi plejer at bede om at gå ind på iTunes, hvis I alligevel allerede er der, og give os Cinco estres, ingen uh, intet mindre. Uh, hvis I giver alt under, så lad være. Det skal vi ikke bede om. Um, og uh, så del med jeres venner, som vi sagde i starten af Aftron, og uh, kom afsted ud og nyde det gode vejr på uh, lørdag den 9. januar. Ja, yeah. med de ord, lad os lukke af med at sige. Moin. Moin.